és az ötödik fejezetnél járunk. Egy nagyon izgalmas pontnál hagytuk abba a múlt héten, amikor Eszter is megtudta, hogy mi vár a zsidó nétre. Mordokáj az unokatestvére tájékoztatta arról, hogy bizony, Hámán alá szerszész királya egy rendeletet, miszerint az egész zsidó népet írtsák ki minden egyes tartományban, egész Persia birodalomban, mind a 127 tartományban. Hát természetesen Eszter ezen nagyon megrendült, de nem gondolta volna, hogy bármit is tehetne. Ugyanakkor Mordokály azt mondta neki, hogy menj csak be a király jelenlétébe, és könyörög kegyelemért, kér kegyelmet. Mert talán megkapod a kegyelmet, és talán pont ez az az idő, ami miatt te oda jutottál királynői posztra. Talán pont ezért van az, hogy bekerültél a, a palotába. Talán pont ezért alakult úgy az egész életed, egészen mostanáig, hogy ott lehess a király előtt és bemehess a király elé. Hát Eszter ugye retteget bemenni, mert szokás az az volt, hogyha hivatlanul ment valaki a királyhoz, akkor bizony, ha a király nem adott neki egyelmet, akkor azt kivégezték. És hát ugye szerzész király nem arról volt híres, hogy túl jól bent a feleségeikkel. Ugye Vásti királynőt is már kirakta a posztjáról, Eszter királynőt sem látta már több mint 30 napja. És akkor Eszter hozott egy döntést, és ezt olvastuk itt az utolsó versekben, a négyes fejezetben. Azt mondja, hogy... 16 os verstől. Menj, és gyűjts össze minden zsidót, akik csak susámban található, és böjtöljenek, értem. Ne egyetek, és ne adok három napig, se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, és aztán bemegyek a királyhoz, a törvény ellenére is. és ha elveszek, hát veszek el. Mordokáj elment, és mindenben úgy járt el, ahogy Eszter parancsolta neki. Eszter hozott egy döntést, és azt mondta, bemegyek, ha elveszek, akkor elveszek. De megértette azt, hogy Isten egészen idáig az életében azért formált mindent úgy az életében, ahogy eddig tette, hogy megtehesse ezt a lépést. És azt mondta, hogy ha én nem megyek be, akkor valószínűleg az lesz, amit Mordokály mondott, hogy lesz szabadulás a zsidó népnek más módon, de én magam, a családommal együtt el fogok veszni. És Eszter meghozta ezt a döntést, biztos volt Isten kegyelmében. Ha egész idáig kegyelmes volt hozzá, és egész idáig megmutatta a szeretetét Eszter iránt és a családja iránt, akkor most sem fogjan cserben hagyni. És Eszter ezzel az elhatározással elindult a király Palota fele, kérte előtte Mordokányt, hogy böjtöljenek érte, úgy, hogy ő maga is böjtöl a szolgálóival együtt. És akkor bemegy a királyhoz. Sötös fejezettől fogjuk folytatni. Uram, kérünk téged, ahogy az igéidet nézzük, és ahogy gyönyörködünk benned, nyisd meg a mi szemünket, hogy, hogy lássuk a te csodálatos voltodat. És imádkozunk azért, hogy nyisd meg az értelmünket, hogy meg is értsük azt, amit mondasz, és a lelked legyen lámpás az igéd által a lábunk előtt, vezess minket. Segíts, hogy az itt megtanult dolgokat tudjuk alkalmazni az életünkbe, és hogy az valódi segítség legyen a mindennapokhoz. Köszönjük Istenem, hogy Te tegnap és ma is mindörökké ugyanaz vagy. Kérünk Téged, hogy írd a mi szívünkbe a Te beszédeidet, táplálj minket és formálj. Köszönjük neked, Uram. Amen. Az ötös fejezet első versétől olvassuk, és azt olvassuk, hogy három nap múlva... Királynői ruhába öltözött Eszter, és megállt a királyi palota belső udvarán, szembe a királyi palotával. A király pedig a királyi trónján ült a királyi palotában, szemben a palota bejáratával. És amint meglátta a király, hogy Eszter királyné ott áll az udvaron, kegyelmes volt hozzá, és kinyújtotta Eszter felé a király kezébe lévő aranypárcát. És akkor odament ment Eszter, és megérintette a párca végét. Három nap telt el. Három nap, vajon mit élt át Eszter ez alatt a három nap alatt? Biztos átgondolta az egész életét, hogy miért lett ő egyáltalán árva, miért került ő egyáltalán mordokájhoz, miért tanított neki olyan sok minden mordokáj, amit megtanított. Vagy azon is elgondolkozott valószínűleg, hogy miért nem ment vissza Jeruzsálembe, amikor visszamehetett volna, amikor Círus király megengedte azt neki. Elgondolkozott azon, hogy vajon, hogy került ő idebe. Hogy került a 400 versenyző közül, miért pont őt választotta a király királynével. Elgondolkozott azon, hogy talán ezek az utolsó napjai. Elgondolkozott azon, hogy vajon mi mindent kell lerendeznie még az életében. Tudod, hogyha valaki tudja biztosan azt, hogy még három napja van hátra, valahogy egészen megváltozik az életem. Hogyha tudnád azt, hogy még három napod van itt a Földön, akkor mit csinálnál? Vannak dolgok, amiket elintéznél, vagy másképpen állnál a mindennapokhoz? Másképpen állnál a körülötted lévő emberekhez? Hát szerintem egészen biztosan. Eszter királynő így volt, ebben volt három napon keresztül, és akkor felöltözött felöltözte a királynői ruháját, és elindult a palota felé. Amikor megpillantotta a király, az volt a nagy pillanat. Mert itt a király vagy kegyelmet adott neki, vagy nem nyújtott neki kegyelmet. De a király kinyújtotta a pálcáját, az királyi alanypálcát, ami azt jelentette, hogy kegyelmet adok neked. Ez egy óriási pillanat volt, mert a király nem volt híres a kedvességéről, de mégis megtettem. Vajon miért tette ezt meg? Miért tette meg ezt a kegyelmi gesztust, Már 30 napja nem látta Esztert. Hát erről olvashatunk a példabeszédek 21.1-ben. A példabeszédek 21.1 azt mondja, hogy a király szíve Isten kezében van. És olyan, mint a folyó. Úgy irányítja, úgy alakítja, hogyan neki tetszik. Ez egy csodálatos igevers, mert ez a király nem is tudott arról, hogy van az Isten. Nem is hit benne, nem is bízott benne, de mégis az ő szíve Isten kezébe volt. És Isten úgy irányította, úgy formálta a szívét, hogy adjon kegyelmet Eszternek. Ez az igevers nekem egy nagyon kedves igevers, mert tudom azt, hogy Isten ugyanígy mindenkinek a szívét a kezébe tartja. Nem csak a miniszterelnökünkét, meg a kormányét, meg a polgármester szívét, hanem, hanem a főnököm szívét is, meg a, a, a körülöttem lévő embereknek a szívét is. Mindenkinek a szívét Isten tartja kezébe. És mindenkinek a szíve Isten kezébe olyan, mint a folyó. Hogyha Szerszész király szívét tudta irányítani, tudta arra fele mozdítani, hogy kegyelmet adjon egy ilyen makacs embernek, egy ilyen ö, hatalmon lévő embernek tudta a szívét irányítani, és még nem is bízott benne, akkor ez egy óriási biztatás, mert mindenkinek a szívét tudja formálni. Hogy ne tudná azokét, akik bíznak ő benne? Nem, nagyon sokszor ott van az ember kétségbeesetten hívőként, hogy uram, formáld a szívemet. Úgy látom, hogy alig van benne változás. Évek óta úgy látom, hogy ez van, vagy az van, vagy amaz van. Hát, hogyha egy ilyen istentelen királynak a szívét tudta formálni Isten, alakítani, mozdítani, akkor hogy ne tudná azoknak a szívét, akik szeretik őt. Lehet, hogy nem pont úgy, ahogy te elképzelted, de Isten nagyon jól tudja, hogy mit és hogyan formáljon ki. Na hát ez volt ez a pillanat, ami Eszternek az életét biztonságosá tette. Mordoká is, és Eszter is bízott Isten szeretetébe, és biztonságban tudták magukat, mert tudták, hogy akármi történik, az nem lehet rossz. Isten kezében van az életük. És így kinyúlt felé a királyi pálca. Az volt a szokás, hogy mindaddig a kegyelem nem vonatkozott az illetőre, amíg oda nem ment és meg nem érintette a pálca végét. Eszternek át kellett menni a trón termen, és oda kellett menni, és meg kellett érinteni azt az arany királyi pálcát elfogadta ezt a kegyelmet. Ez egy gyönyörű kép arról, hogy a kegyelmet el is kell fogadni, nem csak kapni a kegyelmet. Ez pontosan arra kép, amit Krisztus tesz velünk, amit az Atya Isten tesz velünk. A 4 Mózes 24.17-ben 24, olvasunk arról, hogy a messiás a királyi pálca Jézus Krisztust királyi pálcának hívja itt ez az igevers, és ez egy csodálatos profécia Krisztusról. Mert ez a négy mózes 24.17 azt mondja, hogy az egyik neve a messiásnak a királyi pálca. És képzeljétek el, hogy Isten tróntermében senki sem léphet hivatlanul. Senki sem jöhet az ő közelébe, mert ő annyira szent, annyira tiszta, hogy senki nem állhatna meg az ő jelenlétében. De ő. Felénk nyújtotta Krisztust, a királyi pálcát, és azt mondta, hogy aki elfogadja az ő áldozatát, aki elfogadja ő magát, az jöhet ő hozzá. De ebben a képben is ott van az a gyönyörű kép, hogy neked el kell fogadni. Neked, neked azt a kegyelmet, amit Isten felé nyújt, az fogadnod kell. Egyszer Amerikában volt egy elnök csere, és ilyenkor amnestiát hirdettek mindenféle börtönben lévő elítéltnek, és az egyik ember egyszerűen nem akarta elfogadni az amnesztiát. Éppen halálítélet volt rá kimérve, az volt, hogy ki fogják végezni, még jól is jött volna neki ez az elnök csere, de egyszerűen nem akarta elfogadni ezt az amnesztiát. És összegyűlt a legfelsőbb bíróság, és arra a döntésre jutották, hát, hogy ha nem fogadja el, akkor, akkor ki kell végezni, akkor a halálbüntetést végre kell hajtani, ez a jogszerű. És ez egy olyan ö, éles példa arra, hogy mennyire fontos nekünk azt a kegyelmet elfogadni, amit Isten nekünk ad, amit nekünk nyújt. És Krisztus áldozattal kereszten egy hatalmas ajándék volt. Egy hatalmas kegyelmi ajándék. Ő, ő, Isten valóban, az Atya Isten ránk mutatott, hogy bejöhetsz hozzám. Krisztuson keresztül elfogadlak téged. De nekünk oda kell menni, és meg kell érinteni, és azt mondani, hogy uram, ezt a kegyelmet én elfogadom. Nekem erre a kegyelemre szükségem van. Eszter... Képzeljétek el, hogy mi történt benne, amikor meglátta ezt a királyi párcát ő felé kinyúlni. És teljesen, teljesen az érzései biztos lenyűgözték, hogy, hogy mekkora kedvességet talált a király szemében, És milyen remegve létegetett a király felé, hogy megérintse ezt a párcát és abban a pillanatban, hogy megérintette, onnantól kezdve lett biztos a sorsa, hogy valóban kegyelmet kapott, és élt is azzal a kegyelemmel, élt a kegyelem lehetőségével. Mikor odaérkezett, azt olvassuk a hármas verstől, hogy a király megkérdezte tőle, mi áradban vagy, Eszter királyné, mit kívánsz, még ha az országon felét is megkapod. Hát a király elég megdöbbenten kérdezhette, hogy mi járadban de erre fele, így el akarod veszteni a fejedet, meg akarsz halni, mit járkálsz erre fele, mi az, amit szeretnél, mi az, ami ennyire fontos volt, hogy, hogy akár az életedet is kockára tedd, hogy idegyere elém, hiszen nem hívtalak. Mi az a nagyon fontos dolog, ami erre vávet, hogy idejöjjön el? Még ha az országon felét kéred, akkor is megkapod. Képzeljétek, képzeljétek el, hogy milyen nagy lehetőség volt ez Eszternek. Nem ezért jött? Ezért jött, hogy a királynak megmondja, hogy a zsidókat, a népet ki akarja írtatni Hámán. És ezért jött, hogy kegyelmet kérjen a népéért. Hát a zsidó nép korán sem volt a fele birodalom. Ezért jött. Itt van a lehetőség, a király felajánlja neki a lehetőséget, hogy kérdezzen, kérjen bármit. És figyeljétek meg, hogy Eszter mit mondott, azt mondta, így válaszolt Eszter a négyes vers, ha jónak látja a király, jöjjön el ma Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet készítettem. Hú, milyen ledöbbedés lehetett a király fejébe, hogy ezért tetted kockára az életedet, hogy meghívjál bacsorázni. vacsorázni. Ezért, ezért csináltad ezt az egészet, hogy most én és Hámán elmenjünk egy vacsorára. Hát bármit kérhetnél. De... Azt olvassuk, hogy a király, ezt mondtam, ötös vers, siessetek Hámánért, hogy teljesítsük, amit Eszter mondott. Aztán a király Hámánnal együtt elment a lakomára, amelyet Eszter készített. És Borivás közben így szólt a király Eszterhez, mit kérsz, megkapod, mit kívánsz, még ha az ország felét is meglász. Itt újból, itt a lehetőség Eszter előtt. Lehet, hogy, lehet, hogy kényelmetlenül érezte magát a trónteremben. Lehet, hogy nem akarta mindenki előtt felfedni az igazi kérését. Lehet, hogy feszengett. Lehet, hogy úgy gondolta, hogy hát, ha vacsora közben egy kicsit bensőségesebb a hangulat, akkor talán jobban el tudja mondani, hogy miről is van szó. És itt látjuk, hogy a borívás alatt tette a király a kérdést, hogy kérhetsz bármit. Most nyugodtan mondd el, mi az, amit szeretnél. De azt látjuk, hogy hetes versben Eszter így válaszolt. Van kérésem és kívánságom. Ha jó indulattal tekint rám a király, és ha jónak látja a király, hogy megadja kérésemet és teljesítse kívánságomat, jöjjön el a király Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet készítek nekik. Holnap. Holnap megfelelek arra, amit a király mondott. Eszter, mi a kívánságod? Eljöttünk vacsorázni, most elmondhatod. Hát, az, hogy gyertek el holnap is. A király biztos teljesen le van döbbenve, hogy vajon mi lehet az, amit Eszter szeretne, mert hogy biztos, hogy nem az, hogy megint vacsorázni jöjjünk, az, az biztos. De miért, miért van az, hogy Eszter most sem él ezzel a lehetőséggel? Itt van a tökéletes felállás, Hámán is ott van, ráhúzhatja a vizes lepedőt, a király ott van, jól, el, jól látja őket, tetszik nekik a vacsora, iszogatják a bort, a király megint engedélyt ad neki, hogy szóljon, hogy kérjen, és ezt még sem mond semmit. Megint csak azt mondja, hogy gyertek el holnap, majd, majd holnap elmondom. Olyan érdekes dolog ez, mert Eszternek ott volt a vágy a szívébe, de mégse érezte azt, hogy az az idő a legmegfelelőbb. Nem tudom, hogy éreztél-e már ilyet az életed során, hogy valahogy tudod, hogy az, amit akarsz csinálni, az jó, de valahogy az időzítés, az az időzítés valahogy nem jó, valahogy valami nem, nem úgy illik, valami nem klappol. És pontosan erről van szó, az Istenmel való járásunkban nagyon sokszor oda kell figyelnünk, arra, hogy ne csak az erő legyen meg az életünkben, hanem legyen meg az engedély is Istentől. Az erő és az engedély. Ez a kettő, mind a kettő szükséges ahhoz, hogy előre haladjunk. Itt Eszternek az erő megvolt. Megkapta a bátorságot, megkapta az erőt, de nem volt engedélye Istentől, hogy tovább menjen. Nem volt meg az a zöld lámpa, ami azt mondaná, hogy tovább mehetsz. Ez nagyon hasonló ahhoz, ami az autóban is történik. Én mentem Budapestre múlt hét hétfőn, és gelejnél megálltam lelkesen tankolni, mert ugye tudja, hogy ki kocsit vezet, hogy benzin nélkül nem megy az autó. És akkor lelkesen megtankoltam az autót, és próbálnám beindítani, de meg se nyíkkan az autót. Én nem értettem, hogy de hát de most tettem bele benzint, akkor most miért nem megy az autó? Ja, mert az akkumulátor teljesen meghalt ott, a benzinkút közepén az autópálya közepén, és a benzinkút már nem árultak akkumulátort, úgyhogy két óra alatt sikerült akkumulátort hozatni a legközelebbi városból, és akkor ott dekkoltunk egy kicsit. De ott megtanultuk, hogy erő nélkül a kocsi sehova se megy. Nem volt piros lámpa, sőt, mindenki biztatott, hogy gyerünk, menjetek innen, menjetek el a benzinkúttól, másnak is kell a kút. De hiába volt zöld lámpa, hiába volt a biztatás, nem volt erő. Az autóba sehova nem tudtunk menni. A szolgálatban, hogyha hiányzik az erő, akkor hiába van engedélyed, hiába van zöld lámpa, hiába jó az időzítés, tökéletes minden, és mindenféle bátorítást megkapsz, hogyha nincs erő ott benned, hogyha nincs az Istentől való erő. De ugyanígy fordítva is igaz, hiába van Teli erővel az autót, hogyha egy piros lámpánál állsz. Mert hogyha neki indulsz, és mégis átmész a lámpán, akkor kapsz egy százezer forintos bírságot, meg összetörsz egy csomó kocsit. Egy hatalmas baleset lesz belőle. És ugyanígy hiába van meg Istentől az erőd, és, és uh, a Isten jelenléte az életedbe egy bizonyos feladatra, hogyha az nem a jó időzítés. Mert egy ugyanolyan balesetet, egy ugyanolyan felfordulást tudsz csinálni. Itt Eszternek még nem volt meg a zöld lámpa. Az erő ott volt, az elhívás ott volt, a bátorság ott volt, de nem volt jó még az időzítés. Valami miatt úgy érezte, hogy még ez nem az. És ahogy tovább olvasunk, meg is fogjuk tudni, hogy miért nem volt ez az időpont a legmegfelelőbb. Azon a napom, kilences vers, Hámán örömmel és jókedvűen távozott. Hát ez egy megdöbbentő igevers, nem, hogy Hámán örülés jókedvű, mert eddig nem így ismertük meg. De, a legfontosabb szó, de meglátta Hámán a király kapujában Mordokájt, aki nem kelt fel előtte és nem retteget tőle, és ezért elöntötte Hámánt a méreg Mordokáj miatt. A Mordokáj szó szerint azt jelenti, hogy kis ember. Itt van Hámán jókedvűen, örömtelien távozik a királynői lakomáról, de meglát egy kis zsidó embert, és felbosszantja a méreg elönti. Teljesen hihetetlen, hogy Hámán hogy van összerakva, és hogy gondolkodik. Gondoljatok csak bele, Hámán valóban a világ urak, szerszész király után. Ő az, aki a legfelső poszton van az egész világon, az uralkodó után. 127 tartományt igazgat és most őt, csak őt hívják meg a bensőséges királyi párnak az esti vacsorázására. A király és a királynő vacsorázik, és senki nincs ott, csak Hámán. És nagyon jókedvel és örömmel mentem, mert érzi, hogy fú, micsoda kiváltságban van része, de egy kis zsidó embertől teljesen kiborul. Kiborul attól, hogy Mardokáj, Mardokáj nem hajol meg előtte. És ebben ugyanazt látjuk, amit már láttunk Hámán életében korábban, hogy nincs biztonságban. Nincs biztonságban Isten szeretetében. Akkor lenne biztonságban, ha mindenki azt csinálná, amit ő gondol, vagy amit ő mond. Egy teljesen leuraló típus, és képes egyetlen egy kis zsidó ember mordokáj felbosszantani. Egyszer valaki azt mondta, hogy nagyon könnyű lemérni az ember jellemét azzal, hogy milyen dolgok azok, amik felbosszantják. Minél kisebb dolog az, ami felbosszant, annál kisebb a jellemed. Annál inkább távolás attól a jellemtől, amit Isten ki akar formálni. Nyugodtan megkérdezheted magadtól, hogy mitől szokták kiakadni, vagy mennyi elég ahhoz, hogy felbosszantsanak. Mert egyébként gondolj csak bele, a mi helyzetünk sokkal jobb, mint Hámáné volt minket a királyok királya szeret, meghalt értünk. Azt mondja, hogy lakást készít nekünk, egy örök, örök lakhelyet készít nekünk. Azt mondta, hogy ahon most ő van, oda fogunk menni majd mi is. Azt mondta, hogy a szent lelket adja nekünk ajándékot, hogy itt legyen velünk, és járjon velünk, és vezessen bennünket, és életet adjon. Meghívott minket az ő király menyegzőjére. A jegyesei vagyunk, elpecsételt magának a szentlélekkel, Hihetetlen kifizette értünk az árat, a minden bűnünkért meghalt, hogy semmiféle kárhoztatás vagy ítélet ne legyen azokon, akik hisznek ő benne, akik ő benne vannak. Ilyen csodálatos, kiváltságos helyzetben vagyunk, és aztán jön valami kis ember, vagy valami kis dolog és felbosszant minket, és elönt minket a méreg. És kiüt minket abból az örömből, meg abból a jókedvből, ami a mi kiváltságos helyzetünk miatt jogosan a miénk. Hát úgy gondolom, hogy érdemes elgondolkozni, hogy Hámám mennyire uralja le a szívünket, vagy hogy mennyi van bennünk hámámból Mert... Soltár író, hogy mondja, hogy a teljes öröm Isten jelenlétében van. Abban van a legnagyobb örömünk, hogy ott lehetünk a király előtt, hogy van menetelünk Istenhez, hogy van üdvösségünk, hogy minden árat kifizetett, és semmi, semmi bűnünk miatt nem kell attól, hogy el leszünk ítélve, hogyha Krisztusra bíztuk az életünket. És itt Hámán teljesen kiakad, nézzétek meg a tízes verset, Hámán azonban erőt vett magán, és hazament. Na, hát ez egy óriási dolog, hogy Hámán erőt vett magán. Há, mi ez, hogyha nem Isten lelkének a munkája? Ki az, aki a mértékletességet adja? Az a Szentlélek. A Szentléleknek az egyik gyümölcse, hogyha valaki uralmat tud venni saját maga fölött. Itt van a Szentlélek, aki munkálkodik egy gonosz emberben, még Hámánban is, és megfékezi, hogy egy olyan dolgot tegyen, ami nem illik Isten tervébe. Ez egy másik óriási ö, példája annak, hogy Isten hogyan tud féket tenni még a gonosz emberek szívébe is, és hogy hogyan tudja megakadályozni őket, hogy a gonoszságuk kiteljesedjen. A Róma 1 ír arról, hogy Isten lelke hogyan van az emberek életében és hogyan gátolja a gonoszságot. De amikor egyre inkább nemet mondunk Isten lelkének, és elutasítjuk, akkor Isten vonja ezt a gátat, és azt mondja, hogy átadja ezeket az embereket a szívük gonosságának, a gonos kívánságaiknak. De Isten képes gátat tenni még a leggonoszabb ember szívébe is. És itt látjuk, hogy Hámán erőt vesz magán, és hazamegy. Majd magához hivatta barátait, meg feleségét, zérest, és elsorolta nekik Hámán, hogy milyen nagyabb vagyona, és mennyi fia van, és hogy hogy emelte őt a királya legnagyobb méltóságra, minden vezető embernél, és királyi tisztviselőjénél. Látjuk, hogy Hámán nagyon elönti a méreg, és úgy gondolja, hogy legjobb, hogyha összeszedi a barátokat, meg a feleségét és elkezd nekik prédikálni arról, hogy ő milyen nagy. Azt mondja, én vagyok a legnagyobb, én vagyok a legerősebb. A király engem emelt föl. Nézzétek, mennyi vagyonom van, mennyi fiam van, nézzétek, miket elértem. Látjátok, ez is csak azt mutatja, hogy mennyire bizonytalan Hámán. Bizonyítania kell, hogy ő igenis ér valamit. Egy, egy kis zsidó ember zavarja, és egy kis zsidó ember miatt azt gondolja, hogy ő teljesen értéktelen, és nem csak magának kell bebizonyítania, hogy ő igenis elért valamit, és értékes, hanem még másoknak is bizonygatni kell. Azért, hogy ők is bólogassanak, hogy igen, úgy van, tényleg mennyit érsz, tényleg milyen hatalmas vagy. Ennyire bizonytalan, Hámán. Ez a kép engem megijeszt, mert arra mutat, hogy én mennyire érzem magam Isten szeretetében, biztonságban. Az Efézus 1.6 azt mondja, hogy minket elfogadott Isten Krisztusban. Én teljesen el vagyok fogadva. Innentől kezdve nekem nem kell bizonygatni se magamnak, se nektek, se senki másnak, hogy engem Jézus Krisztus által Isten elfogadott és szeret. És az Efézusi Levél első három fejezete erről ír, hogy biztonságban legyünk. Hogy tudjuk azt, hogy az ő szeretetében mennyire biztonságban vagyunk. De Hámánnak? Nagyon bizonytalan a helyzete, egyáltalán nem érzi magát biztonságban, ezért bizonyítania kell. És figyeljétek, hogy mit mond a 12-es versben, majd ezt mondta Hámán. Eszter királyné sem hívott meg más arra a lakomára, amelyet készített, csak a királyt és engem. És holnapra is én vagyok hozzá hivatalos a királyjal együtt. Figyeljetek a sor Én vagyok hivatalos hozzá a királyjal együtt. Nem a a megyek én, hanem én megyek, és jön a király is. És itt, ahogy ez a kifejezés van a Héberben, szó szerint úgy hogy Eszter királynő sem hívott meg semmi más férfit erre a lakomára. Ez a kifejezés azt sugalja, hogy Hámán el volt telve magától, és úgy gondolta, hogy Eszter királynének ő nagyon tetszik. És hát megvan van ragadva a királya, mert hát királyné, de őt, mint férfit ott akarta látni a lakomán. El van magától ájulva, hogy ő mekkora sztár, még a királynő is azt akarja, hogy a férjével, bensőséges vacsoránál is ott legyen. Teljesen hiába való ez az ember. Tisztára el van szállva önmagától, és azt gondolja, hogy ő, ő a legjobb. De látjátok, a kis zsidó ember mégis idegesíti. Még sincs biztonságban Valami nagy, nagyon hiányzik az életéből. De figyeljétek meg a 13-as verset, azt mondja, hogy de... Mindez nem elég nekem. Nem elég. Hát mi, mi, mi mindent kell még? Hát minden felsoroltál már. Mindez nem elég nekem, amíg azt látom, hogy a zsidó mordokája királyi udvarban van. Addig nincs nyugtom. De tudjátok, a probléma nem mordokály volt. Nem az volt, hogy ott van ez a kis mordokáj, vagy nincs ott. A probléma az Hámán szívével volt. A probléma ott volt, hogy el volt elve magától, büszke volt, és teljesen bizonytalan volt. Bizonyítania kellett mindenki előtt, és maga előtt. És addig is, amíg egyetlen egy kis valami arra utalt, hogy valami probléma lehet Hámán szívébe, addig nem volt nyugodt. És ő ahelyett, hogy a szívét hozta volna Isten elé, minden mást ki akart írtani. Ez egy, ez egy ilyen tipikus dolog, nem? Hogy, hogy elhallgattatunk minden bizonyítékot, kidobálunk minden bizonyítékot, csak semmi ne utaljon arra, hogy valami baj van a szívemmel. De ez nem működik, hámánál sem működött, és, és azóta sem működik senkinél. Hogyha valami vagy valaki nem tetszik, vagy hogyha kiakadsz valamin, vagy elönt a méreg, akkor egyből tud, hogy ne azzal a dologgal foglalkozz, ami miatt kiakadtál legyen az az első kérdés, hogy mi a helyzet a szívemmel. Én nagyon sokat tanultam egy idősebb missionárius házaspártól. A feleség mindig ö, jött egy mondattal és mindig megkérdezte, amikor valami kényelmetlen helyzet volt, hogy olvastad már a bibliádat? És ez olyan bosszantó volt, mert, mert nem. Aznap nem olvastam, azért akadtam ki. És azért szállt el velem a, a, az eszem, mert túlságosan földi módon éltem, és nem is gondoltam Istenre. És mindenre ez volt az első mondata. Ha látta, hogy nem a lélekben jár a férjét, csak megkérdezte, hogy mikor olvastál utoljára a Bibliát, egy nagyobb harcios kiállású hölgy volt, de teljesen rámutatott a lényegre. De nem az volt a probléma, hogy hogyan él, vagy hogyan, hanem az, hogy a szívével volt a baj, hogy nem volt Istennál és a probléma gyökerére kell rátapintani, és az Úrral való kapcsolatot kell rendezni. Hámán nem ezt tettem. Ha el volt száva magától, és nézzétek, hogy milyen jó tanácsokat kap a 14-es akkor ezt mondta neki a felesége, a szegény már megedződött Hámán mellett, az édes és a barátai. Csináltatni kell egy ötven könyök magas fát. Reggel pedig mond a királynak, hogy akasszák fel rá Mordokájt. Aztán vígan mehetsz a királya a lakomára. Hámán helyeselte ezt a dolgot, és meg is csináltatta a fát. Na hát, ennek a gonosz embernek gonosz tanácsadói voltak, és azt mondták, hogy ezt egyszerű, ki kell vonni Mordokájt a forgalomból. Mordokáj meghalt volna egyébként is. Már sikeresen aláíratta a pecsétes papírt a királya, hogy minden zsidót meg kell ölni. Na de az nagyon messze volt, hát addig legyen rossz élete szegény hámának. Ezért kitalálták, hogy ki kell iktatni mordokáit másnap, és akkor végre vígan mehet vacsorázni. Elég morbid a helyzet, mert itt nem egy akasztófáról van szó, hanem egy 25 méteres karóról. Ez a karó, az, amire karóba húzták az embert, úgy, hogy alul a hátigerincén bement a karó, felül a nyakán kijött, és ott volt mindenki szeme láttára, kín, kínját élte át napokig, míg meghalt. Ezt a brutális, kegyetlen kivégzést és megaláztatást akarta Mordokájnak Hámán. Hátjátok, hogy a gyűlöletnek semmi határa nincs, de a helyet, hogy a szívén változtatna egy picit Inkább mindenki mást kiért, és ilyen gyűlölködéssel van. El is készült a fa, és most a hatos fejezetben tudjuk meg, hogy miért nem adott ö, szabad utat Isten Eszternek az előző vacsorakor. Mert azon az éjszakán került -e az álom a királyt. Ezért megparancsolta, hogy hozzák elő a nevezetes történetek könyvét, és olvassanak fel belőle a királynak. És rátaláltak arra a följegyzésre, hogy hogyan jelentette föl Mordokáj, Biktánát és Terest, a király küszöbét két hárem őrt, akik merényletet terveztek a hasvéros király ellen. A király megkérdezte, milyen kitüntetést és méltóságot adtak ezért Mordokájnak. A király szolgálatára álló ifjak így feleltek, semmit sem adtak neki. Akkor ezt kérdezte a király, ki van az udvarban? Hámán ugyanis megérkezett a királyi palota külső udvarába, és azt akarta kérni a királytól, hogy akasztassa föl mordokájt arra a fára, amelyet neki állítatott. Azon az éjszakán. Véletlenül pont azon az éjszakán. És a király véletlenül pont nem tudott aludni. Erre Spurgeon egyébként azt mondta, hogy érdekes, hogy szerzész király 127 tartomány királya volt, de 10 perc alvásnak nem volt a királya. Nem tudott aludni. ott fett, renget, és úgy gondolta, hogy ha valami, akkor a történelem biztos jól elaltatja. És mondta, hogy hozzák ki a, a krónikák könyvét, és olvassanak, neki biztos, hogy belealszik. Elő is hozták, és a király egyébként választhatott volna száz másik módszert arra, hogy elaludjon. Hivatathatott volna zenészeket, dúdolókat, Ihatott volna teát, bármit csinálhatott volna, de pont véletlen azt kérte, hogy a krónikák könyvét hozzák elő. És a rengeteg krónika könyv közül bármelyiket hozhatták volna, de véletlenül pont ezt a könyvet hozták ki, és ezen belül is bármelyik részhez oda volna, de pont véletlenül rátaláltak, ugye véletlen rátaláltak arra a följegyzésre, ami arról szólt, hogy Mordokáj jelentette Biktárnak és Teresnek a merényletét. És ezt felolvasták a királynak, és a király véletlenül megkérdezte, hogy milyen kitüntetés kapott ezért mordokály. Mert egyébként ilyet meg nem szoktak kérdezni, hogy egy közember most valamit lépett, akkor most mi történt. De a király véletlen megkérdezte. Ez megint olyan csodálatos dolog, nem? Hogy, hogy ez mind-mind véletlen történik így. És véletlen azt látjuk, hogy a király egy kummát nem aludt, mert másnap reggel volt, mikor Hámám megjött a királyi udvarba, és a király egyből azt kérdezte, hogy ki van ott az udvarban. És így mondták nekik, hogy, mondták nekik, hogy Hámám van ott. Hámán nagy lelkesen jött feltüzelve az ötletétől, hogy Karóba húzatja mordokát, hogy Viga mehessen az esti vacsorára, és lelkesen jön és gondolkozik, hogy hogy adja el ezt a jó ötletet a királynak, hogy mordokáját mindenképp húzzuk Karóba, amikor a király ezeket olvasta. És ezen gondolkozott, hogy kapott-e jutalmat. És Hámán pont véletlen ott járt, és megérkezett. És azt olvassuk a ötös versről, hogy az ifjak azt felelték a királynak, hogy Hámán áll itt az udvarban. A király így szólt, "Jöjjön be? Amikor Hámán bement, megkérdezte tőle a király, mit kell tenni azzal az emberrel, akit ki akar tüntetni a király? Oh, ezt hámántól megkérdezni? Tehát tudjátok képzelni, milyen öndicséretet, himnusz zenget magáról a barátoknak, a feleségének, még, még azt gondolta, hogy a, királynő is, a királynőnek is nagyon megtetszett. Hát hámán egyből azt gondolta, hogy ki, ki mást akarnának kitüntetni, mint engem. Hát csak én lehetek ilyen jó. Hát minden más érdem azt mutatja, hogy csak is én. És hámán azt gondolta, hogy a ah, milyen kedves a király. És azt gondolta magába, hogy ki mást akarnak kitüntetni a király, mint engem. És ezért felelte Hámán a királynak. Figyeljétek, hogy milyen jutalomra vágyott Hámán. Azt mondja, hogy annak az embernek, akit a király ki akar tüntetni, hozassanak királyi öltözetet, amilyenbe a király szokott öltözni, meg lovat, amilyen a király szokott lovagolni, és tegyenek a fejére királyi koronát. Adják át az öltönyt és a lovat az egyik királyi nemes úrnak és öltöztessék föl azt az embert, akit a király ki akar tüntetni. Lovagoltassák végig a város terén, és ezt kiátsák előtte. Így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. Ezt a jutalmat szerette volna Hámán. Ebbe egyébként mi az érték? Semmi. Csak az, hogy van fejeden korona. Ez, ez a büszkeség. Ez, ez, ez teljesen felfogalkodott Tehát ez kérhetett volna... Hámán akármit, ha már azt gondolta, hogy ő kapja a kitüntetés, de nem kért, ő erre vágyott. És akkor a király tízes vers azt mondta Hámánnak, siess, hozd azt az öltönyt és a lovat, amiről beszéltél, és tégy így a zsidó mordokájjal, aki a királyi udvarban van, és semmit se hagy ki abból, amit mondtál. Hát Hámán biztos teljes döbbenettel ott volt, hogy tessék. Hát azt hittem, hogy én, hát azt hittem, hogy engem visznek így körbe. És azt mondja a király, hogy semmit ki ne hagyjál. Te vagy a szerencsés, aki körbeviheted mordokáyt, és kiállhatod előtte. Hát, de is tudom, hogy mi történhetett ott Hámánnal. Gondoljatok bele, azzal a tervel jött, hogy elmondja a királynak, hogy Mordokájt húzzuk karóba. Hogy jól teljen az esti vacsorája. És akkor ehelyett... Visszaütött pont, az a büszkeség, az a hiába valóság, amivel el voltálva. Ekkor Hámán 11-es vers fogta az öltönyt és a lovat, és felöltöztette Mardokájt, el tudjátok képzelni azt, miközben öltözteti Mardokájt, majd végig lovagoltatta a város terét, és ezt kiáltotta előtte. Így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni minden egyes szó, hogy fájhatott Hámának minden egyes pillanatban. Hát ez miha nem Isten jó humora, nem? Hát, teljesen visszafordítja a saját hiába valóságát, a saját büszkeségét Hámánnak, és gyilkolja meg Hámánnak a büszkeségét. Azután Mordokáj visszatért a királyi udvarba, Hámán pedig <gül> megszomorodva a fejét betakarva hazasieltett. Hát ez gyengén van fogalmazva szerintem, de az úr tudja, hogy, hogy szégyenébe betakarta magát és rohant haza. Ezt, ezt nem bírta. És majd elbeszélte Hámán a feleségének, Zeresnek, meg az összes barátjának mindazt, ami őt értel. A tanácsadói és a feleség, ezeres Zeres ezt mondták neki. Ha a zsidó származású mordokája a szembe már az elején elbuksz, akkor nem fogsz bírni vele, hanem végleg el fogsz bukni vele szemben. Mi beszélgettek, amikor odaértek a király hárem őrei, és sietve elvitték Hámánt a lakomára, amelyet Eszter készített. A tanácsadók már látták Hámánnak a végét. Azt mondták, hogy ha az elején így áll a dolog, itt végleg te fogsz elbukni. Micsoda... micsoda uh Vereség volt ez hámára részére. És nézzétek meg, hogy azt a legkisebb dolgot, amit idegesítette, Isten felhasználta arra, hogy teljesen összetörje hámán. És én azt vettem észre, hogy Isten a jó humorában, a mi életünkben is pontosan azokat a dolgokat használja leginkább, hogy összetörje a büszkeségünket, a testiességünket, ami minket a leginkább idegesít. Nem tudom, észrevetted de hogy egész jól bírsz bizonyos dolgokat, semmi bajod nincs vele, nagyon lelki ember tudsz lenni, és nagyon szeretetteljes, de van egy pici dolog, vagy van valaki, vagy valami, ami mindig kiakaszt. Na Isten pont azt a legkisebb dolgot használja fel arra, hogy összetörje a szíved, összetörje a büszkeségedet, a felfugalkodottságodat, hogy áttad a szívedet őneként. És mit tudsz tenni azokkal szemben, az emberekkel szemben, akik kiakasztanak? Mert biztos vagyok benne, hogy egy-kettő előfordul az életedben. Ha még nem volt, majd fog jönni, ne izgulj. Ugyanazt, amit itt tanácsolt Hámánnak a király, hogy tegyen. Fel kell öltöztetni őket királyi ruhába. Arra kell gondolni, hogy azt az embert Jézus nagyon szereti. Annyira szereti, hogy meghalt érte a kereszten. Én ki vagyok, hogy haragszok rá, vagy előnt a méreg miatt, vagy nem tudok neki megbocsájtani. Én ki vagyok, hogy megkeseredek emiatt az ember miatt, akiért Krisztus az életét adta. Én ki akarom zárni a jelenlétemből, mikor Jézus, a királyok királya arra vágyik, hogy az ő jelenlétében legyen. És gondolj csak el, adrá ezt a királyi palástot gondolatba, és képzeld el, hogy Isten... Elküldte a fiát, hogy ő is megigazuljon, hogy az ő bűneit is eltörölje, és igazán tegye. És bánjál úgy vele, mint egy királyal. Bánjál vele úgy gondolatban, imádságban, és tettekben, mintha egy királyal bánnál. Mintha maga Jézussal bánnál, és, és imádkozzál, értem. Én nem egyszer láttam már azt, hogy hogyan változtak meg emberi szívek, amikor az ellenségükért elkezdtek imádkozni. Vagy azokért, az emberekért, akik, akik, akik miatt keserűek voltak, elkezdtek értük imádkozni. Az én szívem is sokszor így változott meg. Mert az imádság által Isten nem a másikat változtatja meg elsősorban, hanem az én szívemet. És ugyanúgy, ahogy nem mordokály volt Hámánnak a baja, hanem Hámánnak a gonosz szíve, ugyanúgy a mi életünkben is elsősorban arra van szükség, hogy a mi szívünk változzon meg. És tehetjük azt, ilyen esetben, amit tett Hámán mordokája, és hozhatjuk Isten elé, akár dolgainkat, akár embereket, hogy a mi szívünk változzon. Most már tudjuk, hogy miért nem kapott zöld lámpát, Eszter? Miért nem engedte Isten, hogy az előző este mondja el neki a kérését? Gondoljatok bele, akkor, akkor mordokája mi lett volna? Isten pontosan és tökéletesen tudta, hogy még egy napot, még egy napot várnia kell Eszternek. Még egy, még egy vacsorányit várni kell, majd akkor lesz ott a tökéletes időzítés. Ez egy olyan fontos dolog, itt énekeltük a dalba is, hogy Isten kezében van az idő. Az ő, ő, kez, ő a kezébe tartja az a mi időnket, minden percünket, és pontosan tudja, hogy mi a legjobb nekünk, és melyik helyzetben, mikor, minek kell történnie. Isten csodálatosan tudja ezeket a dolgokat. És nézzétek meg itt ezt, tehát az egész élete ezt mutatja, nem? Nem véletlenül lett tárva, nem véletlenül került Mordok Mordokájhoz, nem véletlenül választották őt ki királynéul, nem véletlenül kapott kegyelmet, amikor bement a királyhoz, nem véletlenül nem tudott aludni a király, nem véletlenül hozták ki azt a krónikát, azt az oldalt nem véletlenül olvasták fel. Semmi sincs véletlenül. És... Ez mind-mind az Isteni gondviselés. A rabbiktól találtam egy nagyon jó mondást, a rabbik mai napig is azt mondják, hogy a véletlen az az, amikor Isten név nélkül szeretne meghúzódni a háttérben. Amikor nem mondja azt, hogy most ezt én teszem. Amikor névtelenül ott akar maradni a háttérben, de Isten cselekszik. Nincsenek véletlenek, Isteni gondviselés van. És ez az Isteni gondviselés mutatkozik meg itt Eszterben, hogy Isten hogyan munkálkodik a színfalak mögött, és hogyan tesz minden tökéletessé, és az ő terveit hogyan bontja ki Eszter és a többi zsidó életében. Hát ugyanebben nyugodhatunk meg mi is, hogy Istennek egy tökéletes terve van, és semmi sincs véletlenül, ami történik velünk. Ez egy nagyon nehéz gondolat akkor, hogyha arra gondolunk, hogy bizony a nem túl kellemes dolgok is ugyanígy része az életünknek. Hogy a nehézségek, a fájdalmak is ugyanígy nem véletlenek, hanem valahogy Isten engedi, és bele, engedi hogy benne legyen az életünkben ezek a dolgok. A Róma 8.28 mondja azt, hogy minden a javára van azoknak, akik Isten szeretik és akik Isten szerint hivatalosak. Az eredetibe úgy van, hogy minden együtt van a javára. Külön-külön, lehet, hogy nincs javadra egy-egy dolog önmagába, vagy legalábbis nem látod, hogy az jó. De összességében Isten mindezt úgy formálja, hogy a javadra legyen. Az egyik barátom mondta azt, hogy a nagymamája, nagyon szeret, a nagymamája kenyereit nagyon szereti enni, és a gyerekkorára az emlékezteti leginkább, amikor a nagymama otthon sütötte a kenyeret, és ez a finom, friss illat és amikor leült és eszegette a kenyeret, tehát ez mindig jó emlékeket hoz elő. De mondta, hogy ugyanakkor sose érez, érzett indítatást arra, hogy... Este kilopakodjon a spájzba, és a lisztet elke, elkezdje enni kanállal. Valahogy ez nem ugyanaz az érzés, pedig a kenyér nagy része liszt. De mégis van benne más. És átmegy máson keresztül, kell dagasztani, keleszteni, megsütni, valami teljesen más dolog alakul belőle. És ugyanígy Isten azt a sok-sok dolgot, ami az életünkben van, egybegyúrja, átalakítja, és valami egészen jót, egészen finomat, frisse, tropogósat hoz ki belőle. Még a legrosszabb dolgokból is. És Isten szeretetében, ha tudjuk, hogy elfogadott minket, és Krisztuson keresztül, az ő áldozatán keresztül az övéi vagyunk, megvásárolt minket, elpecsételt, ha ezt tudjuk, akkor biztonságban lehetünk az ő szeretetében, mert semmi, még a rossz dolgok sincsenek véletlenül az életünkben. Az a javunkra van. És az az érdekes, hogy a Róma 28-at a 29 nélkül szokták olvasni, pedig érdemes lenne tovább olvasni, mert az ugye egybeíródott. A 29-es azt mondja, hogy a javunk az az, hogy formál minket az Úr Jézus Krisztus képmására. Ez van a javunkra, hogy nem hagy bennünket olyannak, amilyenek voltunk bűneinkben, meg a bűnös természetünk miatt, hanem átformál minket, és egyre inkább olyanná tesz minket, mint Krisztus. Ez van igazán a javunkra. Annyira megerősítő volt mindig számomra az a gondolat, hogy Isten annyira szeret engem, hogy úgy jöhetek hozzá, ahogy vagyok. És ez így is van. De már nagyon sokat hallottátok tőlem, hogy Isten annál sokkal jobban szeret, hogy úgy hagyjon, ahogy vagyok. Hogyha szeret, akkor nem fog úgy hagyni, ahogy vagyok, át fog formálni. Sokkal inkább olyannál, amitől tökéletesebb, és épebb, és teljesebb az életem, és az az életem, amit ő eltervezett nekem. És ezt Krisztusban meg fogom kapni. De ezért mindent úgy formál az életemben, még a fájdalmas dolgokat is sokszor, hogy az képmására formálódjak. Hát itt Hámánnak eléggé halálos volt minden egyes lépés, és minden egyes szó, amit kimondott Mordokáj előtt. Így halt meg a büszkeségének egy jó nagy darabja. És nagyon sokszor nekünk is szükségünk van arra, hogy Isten átformálja a lelkünket, és kitakarítson belőlünk olyan dolgokat, amik egyáltalán nem valók oda. Szerencsére az úr nem egy erőszakos formáló mester, ő a gyengét szavával, a gyengét lelkével, a gyengét hangjával jön és formál és alakít minket. De hogyha szükség van, akkor előveszi a vésőt is, hogyha már a szép szó nem segít, akkor vésővel kell eltávolítani azt, ami nem való. Hát az Úr adja, hogy halljuk a hangját és halljuk az ő lelkét, adjunk utat neki, és hogy mindannyian meg tudjuk érinteni azt a királyi pálcát, azt a kegyelmet, amit Isten felénk nyújtott és adni akar nekünk. Hát mikor még hámánnal beszélgettek a tanácsadók, megjelentek a király három őrei, hogy itt az idő vacsorázni menném. Ma szerintetek milyen örömmel ment el vacsorázni? Hát nem azzal a örömmel, amivel eredetileg eltervezte, mert ahelyett, hogy márdokáit felakasztották volna, vagy karóba húzták volna, ehelyett tisztességre emelték és dicsőítették. Hát, hogy mi lesz a vacsorán, azt a következő héten fogjuk megtudni. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Jézus, hogy a szereteted az végtelen irántunk, és köszönjük neked azt, hogy az emlékezetek könyve az most is íródik, és minden egyes cselekedetünket oda oda Köszönjük, Uram. Köszönjük Jézus, hogy te kegyelmes vagy hozzánk. Köszönjük neked, Uram, hogy biztosak lehetünk a szeretetedben. Köszönjük, hogy csak a keresztre kell néznünk, és tudhatjuk azt, hogy te valóban szerettél minket, mert akkor az életedet adtad, értünk, mikor még az ellenségeid voltunk. De Uram, nem akarjuk elfelejteni, hogy te mai nap is ugyanúgy adod az életedet, miértünk. Amikor a János 14 ben elmondhat, hogy, hogy elmész, felmész a mennybe, Uram, de továbbra is velünk maradsz, mert ha elküldöd a szent lelket, kéred az atyát, hogy küldj el a szent lelket, hogy bennünk lakozzon. Elmondtad azt is, hogy a mennyben készítesz nekünk helyet. És köszönjük, hogy most is adod magad minden nap, ahogy főpapként közben jársz, értünk. Ahogy imádkozol, értünk, Uram. Ahogy most is ebben a pillanatba is kitárva tartod a kezeidet és az áldásaidat árasztod a gyülekezetedre, úgy, ahogyan tetted, akkor, amikor a mennybe mentél, Uram, az apcsal egyben. Uram, köszönjük neked azt, hogy az, az áldásaidnak az zápora most sem szűnt meg. És köszönjük, Uram, azt, hogy most is itt vagy és formálsz és alakítasz minket. Köszönjük, hogy a te kép másodra formálsz bennünket. Köszönjük azt a csodát, hogy újjászültél minket. Köszönjük, Uram, hogy a kegyelmi pálcát felénk nyújtottad, és mi elfogadhattuk azt. Köszönjük, Uram, hogy formálsz minket, formálod a mi szívünket. Jézus, köszönjük neked azt, hogy te a tökéletes időzítésben, az erőben vezetsz minket. Azt mondtad, Uram, hogy erőt veszünk, minek utána ránk jön a szent lélek. Hogy, Uram, azt ígérted, hogy amikor elküldöd ránk a te szent lelkedet, az atya ígéretét beteljesíted, akkor erőt adsz nekünk, az a kettő együtt jár. De köszönjük, Uram, hogy te a szent lelked által vezetsz minket, és ajtókat nyitsz, és zöld lámpákat adsz, Uram, hogy mehessünk tovább, és tudjuk végezni azt a munkát, amit ránk bíztál itt a Földön. Uram, köszönjük neked azt, hogy nem kell erőlködnünk, hogy tanúid legyünk ezen a világon, hanem ahogy a lelkeddel vezetsz és formálsz minket, úgy tanúid vagyunk. Te a duram, a bizonyságodról, a szeretetedről, a megváltásodról, a kegyelmedről. Kérünk Jézus, hogy hadd lássák a Te életedet mi bennünk, a körülöttünk lévően. Segítsen, hogy a Te lelkeddel járjunk, és hogy tudjuk várni azt, hogy merre vezetsz minket. Tudjuk várni azt, hogy hogyan cselekedsz és miként. Hogy nekünk, Uram, türelmet, hogy nekünk mértékletességet. Ezek mind a Te lelked gyümölcsei. Ezért kérünk, Jézus, hogy, hogy munkáld, hogy maradandó gyümölcsök teremjenek bennünk a Te gyümölcseid. Kérünk, Jézus, vezess minket, és járass bennünket a Te utaidon. Köszönjük neked, Uram, Te nevedben. Amen.